Розділ 39. Кров життя шістьох і одного об'єдналася і запалила камінь залізним дощем. Щоденник кворій Калюцерійського в перекладі курсантки Вайлет Соренгейл. Оце так. Бігом до великої зали і скажи їй до Кугемліку, що мені негайно потрібен лід, кричу хоронцеві, коли ми проходимо через своє. Зі мною все гаразд. Бренону вдається прогугнявити це крізь хустинку зупиняючи потік крові, яка заливає його обличчя, він обмацує ніс і кривиться. Чорт забирай Міро, здається, ти його зламала. Я чула виразний хрускіт. Озираючи, здивлюся на сестру, коли ми виходимо до кабінету, де в нас відбувається заняття з історії. Він облаштований для курсантів із десяток стільців, що оточує на швидкоруч змайстрований стіл. Він на це заслужив, вигукує Міра, відштовхуючи охоронця, який намагається заступити їй дорогу. «Не чіпай мене, курва!» «Дай їй спокій!» – наказує бранену охоронцю, сідаючи і притуляючись спиною до краю столу. «Це сімейна справа!» «Сімейна?» «Члени сім'ї не дозволяють іншим думати, що вони мертві вже шість років!» «Міра притуляється до стіни праворуч, ставлячи мене просто перед братом!» «Єдина сім'я в цій кімнаті – це Вайлет і я!» «Міро!» – починаю я. «Підполковнику!» – у лісес. Проштовхуючись крізь охорону, і цього разу він не витріщається на мене. Підполковник Міра переводить погляд з Улісеза на Бреннана, складаючи руки на грудях. Принаймні, прикидаючись мертвим протягом шести років, ти заробив собі звання. Бреннен зміряє її поглядом перш ніж повернутися до Улісеза. Я в нормі. Усі можуть розслабитися, бувало і гірше на спарингах. Це не вперше, коли я ламаю йому ніс. Міра обдаровує Улісеза, з ротку посмішкою, а тоді у відповідь гостро примружується на неї. Охоронець протискується повз Олісеза, простягаючи мені шмат тканини, обмотаний навколо грубої буруньки. І я ніколи ще не любила печать Рідка більше. "Дякую", кажу йому, "і передайте саме Рідку, будь ласка. Відправте всіх вільних від вахти вершників на розвідку до терійських застав, але хай здійснюється це якомога непомітніше", наказує Бреннан Олісезу. Нам потрібно знати, чи інші вершники дезертирують, чи стягуються сюди, готуючись задати нам удару. Відправити всіх, хто в нас є, бормоче у лісес. Повернись, наказує Брененові, простягаючи лід. А як щодо новоприбули витаги, запитав у лісес. Та сама процедура, що і з курсантами? Рюрсон ручається за них, за словами Марпха, але переконайся, що дракони теж. Відведи їх у долину. Бреннан киває, а Кроу скапує з його підборіддя. Гетота, повернись, — повторю я, розмахуючи льодом, щоб він відреагував. Оліссес витріщається на Мір. Ти впевнений? Я впорався зі своєю сестрою, — запевняє його Бреннан. Не будь таким самовпевненим, — заперечує Міра, вигинаючи брову, коли Оліссес виходить геть, залишаючи двері відчиненими, але з охорони назовні. Вірений, йому, що ти врізала мені, — бурмоче Бреннан. Ти знаєш, як важко відновлювати себе? Тебе без проблем, а з собою би братись скалкати в дупі. О, поридай наді мною, старший брате, міра корчить міну. Знаєш, як ми плакали за тобою? І раптом я знову почуваюся десятирічною, найменшим дитям у кімнаті велетнів. Я знав, що ти не зрозумієш. Бран пальцем у бік і здригається. От чорт, доведеться вправляти хрящ. Не розумію, що ти дозволив нам спалити твої речі? Я вже сварилася з ним. «Запевняю я її. Дозволи спостерігати, як наша мама перетворюється на власну тінь? Вона не вгамовується. Дозволи спостерігати, як серце нашого батька не витримує, бо твоя смерть зламала його? Міра віштовхується від стіни, тож я підношу руку долулене назовні, не би в молитві, або зупинити їх, якби вона раптом вирішила вдарити його знову». «Ні, це вже перебір. Не те, що вона не мала рації, але чорт, це ж ж жстоко». Наш батько зрозумів би мій вчинок. Бреннан бубнявить, крізь хустинку витираючи кров із носа. Зміни, будь ласка, ганчірку, прошу я, поки вода скапує з мого кулака на кам'яну підлогу. А щодо нашої матері? Бреннан підводиться. Сподіваюся, моя смерть переслідує її кожен клятий день. Вона так хотіла пожертвувати моїм життям заради брехні. Це несправедливо, огризається Міра. Я можу не погоджуватися з тим, що вона робила, але розумію, як вона мислила, аби чинити як найкраще для нашої безпеки. Нашої безпеки? Очі бранена примружуються. Тебе не вбивали. Вони репетують одне на одного, ніби мене тут немає. ж, я точно не перетворилася на молодшу мовчазну сестру. І тебе теж, кричить Міра. Ти сховався тут, як тхір, замість того, щоб повернутися додому, коли ми тебе потребували. Вона показує на мене. Ти віддав перевагу зовсім незнайомим людям, а не своїм сестрам. Я обрав благо континенту. «А що б ви скисли? Припиніть!» – кричу я, змушуючи замокнути їх обох. «Міру, він був зовсім юним лейтенантом. І що зроблено, те зроблено». Повернувшись до брата, я тит лід йому в руку. «Бреннане, приклади цей довбаний лід до носа!» Поки не заляв по підлогу. «Вперти ти віслюче!» Бреннан повільно підносить лід до перенісся, дивлячись на мене так, ніби вперше бачить. «Тільки погляньте! А я так хотів мати братів і сестер!» – каже Кседен, від дверей. Недбало притулившись до двірка так ніби весь час спостерігав за нашою палкою суперечкою. Усю колотнечу всередині мене змиває хвилею чистого полегшення, і я йду просто до нього, намагаючись не послизнутися на крові Брена, розляпуючи по всій підлозі. Привіт, привіт, відповідає Екседин, обіймаючи мене за талію і притискаючи до себе. Мій пульс скаче, як камінчик, запущений у гладінь спокійного ставка, поки розглядаю кожного рису. На його обличчі не видно ні свіжих порізів синців, але хто знає, що в нього там під льотною шкрянкою. З тобою все гаразд? Тепер так. Його голос пом'якшується до того тону, який він говорить тільки зі мною, а моя коліна робляться ватяними, коли він припадає своїми вустами до моїх, даючи мені весь час світу, щоб протестувати. Однак я не протестую. Кседен цілує мене повільно, ніжно, а я зводжусь навшпиньки, щоб припасти до нього якомога ближче, обхоплюючи долонями його обличчя. Це вартує всього, світ може розпалитися навколо нас, і я не впевнена, що помітила б, чи мені було б до цього якесь діло, доки він буде в моїх обіймах. О, так, зауваже просто переді мною. О, вони відтягуються, одне з одним, відповідає Мір. Зачекай, поки вони не вирішать, чи не полізти б одне на одного при всіх. Ти не зможеш викинути целену з голови, повір мені. Я всміхаюся у відповідь, не відриваючи звіксидена, а він тисне ще сильніше, проте міцно тримає язик за зубами, на превеликий для мене жаль. Він неохоче відсторонюється, але його погляд достатньо багатообіцяльний, щоб змусити мою кров закипіти. То що ж, брат і сестра Соронгели збираються робити тепер, коли воз'єдналися? запитав Кседен, піднімаючи голову, щоб подивитися на мою родину. Ми збираємося потовкти нашого братика на квасне яблуко, з усмішкою відповідає Міра. Виживати, відмовляє Бренно. Я відпускаю обличчя Кседена та дивлюся на брата й сестру. Усі, кого я дуже-дуже люблю, усі, без кого не можу жити тут. І в перше житті я можу їх захистити. Мені потрібна кров шести наймогутніших вершників. Брови Бренена злітають на лоба, а ніс смиря морщиться ніби вона щойно ковтнула з кислого молока. Давніх чи тих, що живуть зараз, запитує Кседен, не змигнувши шоком. Навіщо? дивується Бренан, а з його кулака Капає вода. Напевно, розкажу Васітку. Відповідаю Кседеною, потім повертаюся обличчям до своїх брата і сестри та глибокий вдих. Я знаю, як звести сфери. Дев'ятеро з нас, члени асамблеї, Бодхі і я, за п'ять годин виходимо крізь західні двері будинку і деремося попарно дороги стежкою, прорубаною вище у гірському хребті. Ти в цьому впевнений? Запитую у Улісес свого брата. Вони йдуть попереду нас із Кседином. Моя сестра впевнена, і мені цього достатньо, відповідає Бреннан. Ну так, звісно, витратьмо час на забаганки курсантки, обурується Сурі, ідучи в парі скалін. Курсантки, яка може зводити сфери, заперечує Седит. Більше жодного тиску. Тремчачи, засовую руку в кишені легкої куртки, щоб захиститися від холоду, бо сонце саме сідає за гору. Нарешті стежка вирівнюється, і ми наближаємося до групи похмурих охоронців. Вони розступаються, щоб ми могли пройти гравію стежкою, що веде Нагірський схил, який перетворюється на рукотворний каньйон просто неба. Магічні вогні спалахують, коли ми проходимо понад прірвою, і мій живіт здригається від нервового напруження. Ні, це не страх. Ні, нервове напруження. Хай там що є рада, що пропустила вечерю. Нам варто використати цей час, щоб обговорити перемовини з Текарусом, оскільки ми всі тут. У лісе спильно дивиться на мого брата. «Сьогодні нам доставили послання, він хоче, щоб ми прийшли йому на допомогу, коли нас покличе, каже Бреннан. «Прибережні рейдерські ватаги повинні бути озброєні першочергово, і він каже, що дозволить нам повернути горну в Аретію». «Він не захоче», – перебиває Кседен. «Якщо побачить, як Ві орудує, закінче Бреннан. «Схоже, нам треба шукати інше горно, бо він зустрінеться з Маликом раніше, ніж з Вайлет», – каже Кседен спокійним крижаним тоном. Який він використовує, коли вже все вирішив. Якщо тільки ти не прагнеш ніколи більше не побачити свою сестру. Він використає її як зброю. Ми з тобою це знаємо. Я можу застерегти його від будь-яких подібних думок. Бреннан клацає щелепою. Якби було інше горно, ти думаєш ми вели б перемовини щодо Тикарусового, підказує Калін. Тоді запропоную йому весь арсенал, бувалить не годиться використовувати як важіль впливу. Вселин озирається пильно дивиться на мене. Я не проти піти. Наші плечі торкаються, коли стежка звужується, вертикальні скелі каньйону здіймаються навколо нас щораз вище. Це необхідно. Я проти. Відповідь – ні. Завжди є інший шлях. Добре, що в нас з'являться сфери. Це не розв'яже нашої проблеми із захистом по Реміеллю, поки ми не розширимо їхній захист, як у Наварі. Але принаймні всі тут будуть у безпеці. Приблизно метрів за 10 каньйон завершується круглою, як бочка, камерою. У якій легко могли б розміститися всі десять наших драконів, і мій погляд одразу ж тягнеться догори туди, де низка рун веде до неба. Чому я ніколи не бачила цього пролітаючого горі? Дуже старі, дуже складні, маскувальні руни. Вершники перед нами розступаються і в полі зору з'являється вартовий камінь. Я роз'являю рот, тому що ого, мерехтвий чорний стовп удвічі вищий за зріск седина. А щоб охопити його. Нам усім дев'ятьм знадобилося б розвести руки. У самому центрі його викарбувано низку кіл, щонайменше три метри в діаметрі, кожне з яких вписане в наступне і прикрашене руною, вирізбленою на лінії кожного скіл. Це майже той самий візерунок, що й на сторінках щоденника воріка, я рушаю до стоба, приглядаючись до кожної деталі. Це Онікс? запитав Кседин. Відо латенський. Надто важкий, навіть дракон не міг би його вести. Вони повинні були вирізати його в ці самі залі. Ми не можемо сказати напевно, але мій батько вважав, що це поліроване залізо, відповідає Ксейден. Залізний дощ, моє серце калатає, це справді так. У нас скоро будуть сфери. Ну що ж, зробімо це, голос Улісеза, в камері, відбиваючись від високих кам'яних стін. А що, власне, ми маємо зробити, щоб звести сфери, запитує Бодхі, ставши з іншого боку, коли всі стають напівколом напротив каменю. Секунду, я витягую щоденник Воріка із захисної шкіряної кишені мої льотної куртки і гортаю розшифрований пергамент до виділеного мною фрагменту, перш ніж глянути на камінь, щоб порівняти малюнки. Символ, який намалював Ворік, не тотожній, але руни розташовані в такій самій позиції, тож це добрий знак. А ось що, і ми зібрали шістьох наймогутніших вершників у нашому усідлу. Читаю я з пергаменту. І кров шести та одного злилася і запалила камінь залізним дощем. Я кидаю погляд на рядок. Шість. Показую на камінь. І один. Ти хочеш, щоб ми скропили кров'ю вартовий камінь? Питає Фелікс, піднімаючи свої сріблясті брови. Я просто розповідаю вам, як це зробили Ворік і Перша Шістка. Піднімаю щоденник. А може тут є ще хтось, здатний краще перекласти із старолюцерської? Усі мовчать. Гаразд. Опускаю відборіття, досліджую решту перекладу. За нашими найточнішими розрахунками, каже Бреннан, потираючи руки, щоб зігрітися. Шість найсильніших вершників аретії – це Ксейдин, Фелікс, Сурі, Ботхі, Вайлет і Я. Скидається на те, наче тут йдеться про родинні лінії, зазначає Сурі. За словами Воріка, перші шестро пролили кров свого життя, починаю я, усі голови повертаються в мій бік. Не думаю, що це означає до смерті. Поспішно уточнюю я. Очевидно, що шестеро і далі собі жили після того, як звели сфери без гіату. Навколо мене виразно зітхають з полегшенням. Якщо пощастить, ми швидко зробимо порізи на долунях, покладемо їх на вартовий камінь і отримаємо сфери. Під залізним дощем, повільно додає Бодхі. Сурі витягує ножа з бойової піхви. Зробімо це. Ми шестеро підходимо до стовпа, я ховаю щоденник у свою людну куртку. Руку прикласти будь-де, запитує Бодхі і заносить власний ніж над долоною. У щоденнику не вказано. Бреннан полосує кинджалом свою долоню, потім притискає руку до каменю, тож ми всі робимо те саме. Надія зростає в моїх грудях разом із частотовою мого пульсу, коли я шеплю крізь зуби від гострого болю, розрізаючи долоню. Кров збігає цівкою я притискаю порізану руку до каменю, як і всі. Він холодніший, ніж я очікувала, тепло швидко покидає мою руку, а кров стікає по мерехтливій. Чорні кам'яні поверхні. Камінь немов заморожний, він безживний, але це ненадовго. Опускаю погляд, щоб переконатися, що всі притиснули долоні до каменю і бачу шість вузьких струмочків крові, що змійками збігаються по поверхні. Спрацювало. запитую ботхі, чи рука стікає кров'ю за якийсь метр від мене. Мої уста розтуляються, але я тут же їх змикаю, ніхто не відповідає. Ну ж бо, благаю камінь, так ніби я можу оживити цю кляту штуку. Ні голо, ні відлуння сили, нічого, окрім холодного чорного каменю, нічого схожого на відчуття, яке приходить від близькості до сфери на заставах або навіть тоді, коли я тримаю в руці сильний кинжал. Немає нічого. Усе всередині мене опускається спочатку мішлунок, потім серце, і, нарешті, плечі у услід за головою. З мене досить. Сорі відсмикує руку від каменю. Решта з вас може сидіти тут і стікати кров'ю хоч усю ніч, але це явно не працює. Ні, ні. Фелікс Брена ботхи забирають руки. Невдача застрягає мені клубком у горлі, залишаючи гіркий присмак у роті. Я все правильно зробила я досліджувала, читала. Я вкрала перше джерело, я переклала і перепровірила. Це мало спрацювати. Це все, над чим я трудилася місяцями, ключ до того, щоб усі були в безпеці. Ми пустили кров не тих шістьох вершників, я пропустила якийсь магічний ритуал. Щось іще мало бути з кров'ю. Що я пропустила? Вайлють, тихо каже ксейден. Повільно повертаю голову, щоб підвести на нього очі, очікуючи розчарування або осуд, але в його погляді не знаходжу нічого, проте жалю там теж нема. Мені не вдалося, що почує йому, і моя рука опускається. Він дивиться на мене мить другу, перш ніж опустити свою. Ти спробуй ще раз. Це не наказ, просто констатація. Вайлет я можу. починає було Бреннан, тягнучись до моєї руки. Я хитаю головою, а потім дивлюся вниз на кров, що набралася в моїй долоні. Якщо він відновить мене, залатавши такий свіжий поріз, сумніваюся, що залишиться шрам. У мене навіть не буде чогось, щоб показати за останні три місяці. Чути, як рвається тканина, і кседен міцно обмотує відрізаним шматком свого однострою мою долоню, щоб зупинити кровотечу. Дякую, ти спробуєш ще раз, повторяє він, обмотуючи ще однією смужкою тканину власної руки. Я киваю, він повертається і, не підвищуючи голосу, щось говорить Калін. «А тепер скажіть мені на милість, як ми плануємо отримати це горно?» запитає Сурі роздратованим тоном. «Я дилюся, незакривавлений камінь, шукаючи відповідей, яких він мені не дасть». «Це втрачена магія», – тихо каже Бодхі, з'являючись поруч. Він розтирає великим пальцем свою щойно відновлену безшамів долоню. «Можливо, існує причина, чому цей камінь ніколи не працював, він може бути зламаний». Я знову киваю не змозі зронити й слова ботхик, сейден, міра, рі, брен, рідок, сойр і Моджен. Список людей, яких я підвела, можна продовжувати і продовжувати. Мету тільки тому, що я змусила своїх друзів спершу красти щоденник, а потім нічого. Гнів спалахує в моїх грудях, і сила шириться тілом. Від чого шкіра починає пашити. Я не схибила. Я жодного разу в житті не схибила. Ну так, була та перша срана. Наземна вігація, але це не рахується. То командний прован, а це я. Запропонуйте Віконтові вдвічі більше зброї, ніж він просить. Каже Олісес, і його голос стихає разом з його кроками. Я надішу листа завтра, обіцяє Бреннон, коли інші виходять з камери. У нас немає сфер, немає зброї, у нас майже немає досвідчених вершників, і все через те, що я діла нерозважливо. Сила наростає, вібруючи на кінчиках пальців. Фелікс підходить. Похмуро оглядає мене, перш ніж простягти мені руку, як кліпаю, дивлячись то на його долоню, то на обличчя. Твою руку. Він піднімає брову. Простягаю свою неушкоджену руку, але замість того, щоб торкнутися мене, він нахиляє голос, спостерігає за легким тремтінням моїх пальців. Гадаю, нам краще почати завтра. Фелік зітхає пропустимо пробіжку. Ми будемо тренувати твою печать. Його кроки відлунюються в камери я обертаюся, щоб подивитися, як і в них ходить, а мій погляд затримується. На стиснутих уста Кседин, коли Калін тихо повчає його. Магічні вогні відбиваються на стані бойової цокири, припасованої до спини. Кседин має рацію Війна вимагає зброї. Відведи мене до Теракуса. Вимагаю я. Він переводить погляд на мене, і його щелепа відвисає. Я краще помру. Ми всі померемо, якщо ти цього не зробиш. Цього не буде, тема закрита. Кседин складає руку на грудях і повертається до розмови з Калін. До дідька це все. Проходжу повз нього, прямуючи до виходу з камери. Я не можу залишити своїх друзів беззахисними, коли їх у це втягнули через мене. Вайлет, мукає Бреннен, біжучи, щоб не мене. І геть, горизаюся до брата. З такою твоєю фізіономією я так не думаю. Якою фізіономією? Кидає погляд його бік, хоча знаю, що це не його провина. Такою самою, яку ти корчила у вісім років, коли 12 годин поспіль дивилася на маму, Сидячи над тарілкою з кабачками, перепрошую, каміння хрустить під ногами, коли ми спускаємося стежкою до майятку рірсонів. Дванадцять годин. Він киває. Тато сказав, що ти йшла спати. Якщо не збираєшся їх їсти, а мама наполягала, якщо не збираєшся їх їсти, ти не підеш спати. До чого це ти ведеш? Коли я прокинувся наступного ранку, мама і тато спали за столом, а ти перекушувала хлібом і сиром. Я знаю, фізиноми Вайлет, коли ти вже десь у чомусь сіриш. Ти завзятіше, ніж ми всі разом взять. Тож ні, нікуди я геть не піду. Гаразд, низу й плечима. Можеш разок побути нестерпним братиком. За кілька хвилин ми входимо до маєтку Рірсонів. Через задні двері з охороною прямуємо до головного коридору мережею менших проходів. Терне. О, це має бути весело, відповідає Андарна. Відчуває зітхання терна задовго до того, як чую його. Ти ж знаєш, що це єдиний спосіб. Ще один поворот, і ми потрапляємо в велику залу наповнену приголомшливим шумом. В простір займають займаю довгі столи на козлах, і мій поряд ковзає по кожному з них, оминаючи той, за яким сидять мірії, і зупиняюся на столі, за яким сидять нові вершники, які прибули сюди сьогодні. Я подумаю над цим. З погоджується терн. Дякую. Я рухаюсь крізь море чорних курсантських одностроїв. Коли наближаюся до місця, де вона сидить в кінці столу зі своїми друзями. Вайлет, її очі прищурюються, коли вона спиняє погляд на мої забинтовані руці, перш ніж відставляє олов'яний кухоль. Мені потрібна твоя допомога. Розділ сороковий. Першим його справжнім бунтальським кроком був пошук союзників, і розпочав він з Віконта Теракуса із Поромієльської провінції крола. «Тирійське повстання. Заборонена історія» полковника Фелікса Жеро Ксиди накладає вету на мою повторну пропозицію вирушити в кордин, як надмірно турботливий засранець, а потім я успішно затягла його в ліжку у приємному передчутті втілення власних планів. І перш ніж я прокинулася вранці, він знову пішов шукати нових наварських дезертирів, якби я не відчувала його своїми розпухлими губами і кожним хворим м'язом свого тіла то мабуть думала б, що мені наснилося, ніби він повернувся вчора. Гадаю, це наша нова норма. Ну, Феліс складає руки на широких грудях і піднімає сріблясті брови. Свіжий вітер, що пахне снігом, лоскочі щоки, коли ми стоїмо поміж нашими драконами на висоті 300 метрів над лінією дерев, на чешоподібному схилі гори, приблизно 10 хвилин польоту від долини над Аретією. Оті брили? Тиці на той бік ряжу на купу з трьох брил. Тоді як терн переминається, а сніг ростить у нього під кіхтями. Тобі допомогло б, якби я їх намалював, утримуйся, аби не закутити очі. Ні, просто кару завжди було байдуже, куди я б'ю, аби тільки збільшувала кількість ударів за годину. Я розправляю плечі пускаю силу терна, відчуваючи, як вона розпливається по моїх венах і нагріває шкіру. Фелікс дивиться на мене так, ніби у мене виросла ще одна голова. Що ж, подивимося, що нам дасть ця техніка. «У плідний день я можу завдати 26 ударів на годину, а з прискоренням – до 40, але останній удар розколов ту гору, і пам'ять краде мої слова». «І ти, мало не згоріла живцем?» – запитав він. «Чому в ім'я Малика ти довела себе до такої межі?» «То було покарання. Я піднімаю руки, коли потужність зростає до шиплячого. За що?» Фелікс дивиться на мене з таким пригнічним виразом обличчя, який я не можу назвати співчуттям. Я проігнорувала прямий наказ, щоб захистити своїх драконів. Шипінь нерій переростає в пекучий біль, і я згинаю руки, дозволяючи удару вирватися назовні. Хмарне на небо розтікає блискавка, що б'є з протилежного боку чащі, влучаючи далеко над лінією дерев. Метрів за 400 від брил. Фелікс кліпає. Спробуй ще раз. Зачерпнувши сили терна, я повторюю спробу, дозволяючи її наповнити мене, потім переповнити і вивергнути, і завдаю ще одного удару, який запалює землю, на півдорозі до купи брил. Від гордості я надуваю губи. Непоганий результат. Другий удар вдалося здійснити досить швидко після першого. Однак, коли дивлюся на Фелікса, той не всміхається, він повільно переводить свій приголомшовий погляд на мене. Це що залайно було? Я зробила це менш, ніж за хвилину після першого удару відказує. «І якби ті брили були темними володарями, ми з тобою уже б лежали мертві. Дві зможки з'являються між його обровами. Ще раз. І цього разу спробуємо революційну тактику прицілювання гаразд. Його сарказ посилює моє розчарування і я наношу ще один удар, влучаючи блискавкою між нашими брилами. Дивно, що ти не влучила в себе, бурмочив він, потираючи переднісся. Я не вмію цілитися, ясно?» Горизаюся до нього, переглядаючи свої попередні висновки, що він і Тріса – маленька і тиха, лояльні до мене члени асамблеї. «Згідно зі звітами прорисону ти можеш», – відповідає Фелікс, і його голос підвищується, коли він говорить останнє слово. «Ти може досить добре прицілитися, щоб влучити в темного володаря на спині і верни в польоті». Це тому, що Андарна зупинила час, але вона вже не може цього робити, тож мені залишалося те, що спрацювало в іншій частині битви. Старий добрий метод удар і молись. І я не сумніваюся, що в полоні з такою кількістю іверн ти мала успіх завдяки везінню. Він зітхає. Поясни, як ти завдала останній удар у ресові. Я це важко пояснити. Спробуй. Я тягнула удар, напевно, хапаюся за талією руками, щоб захиститися від нестерпного холоду. За звичних умов я б уже зігрілася і не відчувала б, що пальці на ногах починають німіти. Я звільнила силу, нанесла удар але притискала його до місця, поки Андарна тримувала час. А якщо до менших ударів, він повертається до мене обличчям і під його черевиками хрустить каміння. Як, скажімо, тих, що витікають із твоїх рук? Якого фіга? На моєму обличчі написане, мабуть, те саме, бо Феліксові очі спалахують. Ти стверджуєш, що наносила повні удари. Він показує гору З неба. Що ти просто починала метати блискавки і ніколи не досконалювала навичок. Я обрушила скелю на однокурсника, на щастя, його не вбило. І відтоді кара турбувала лише те, наскільки потужною є блискавиці, як часто вона спалахує. Я піднімаю долоню. І блискавка б'є з неба, а не з моїх рук. Чудово! Фелікс розкочується сміхом, і це викликає в мене лють. Ти володієш найбільш руйнівною печаттю на континенті, але нічого про неї не знаєш. Не в курсі про енергетичні поля які притягують блискавки, замість того, щоб направляти свою силу як стрілу, точно і промірено, ти просто хляпаєш нею, як киплячою олією, сподіваючись, що влучиш хоча б у щось. Але якщо блискавка б'є з неба або з землі, залежно від шторму, то чому б її не бити з твоїх рук? Від гніву моє лице червоніє, температура тіла підвищується, у пальцях відчувається поколювання, а внутрішня сила вже аж розривається всередині. Тобі належить стати наймогутнішим вержником на курсі, а можливо серед усього твого покоління. Але наразі ти лише видовищне світлове шоу. Сила вибухає у мене і блискавка спалахує так близько, що я відчуваю порив жару. Фелікс дивиться праворуч, де метрів за десять від нього димуть, згарище. Блін, сором витіснює останню залишки гніву. Ти не лише не можеш прицілитися, веде далі він без жодної пауз. Так ніби це не я мало не спалила на собок. Я можу, кон. ні. Він опускається до пакунка біля своїх ніг і починає його перебирати. Це було не запитання, Соренґейл, це був факт. Як часто таке трапляється? Щоразу, коли я злюся або в обіймах Седина. Занадто часто, принаймні в чомусь ми дійшли згоди. Фелікс простягає мені щось. Візьми, що це? дивлюсь на предмет в його руці, потім обережно беру його. Скляна куля чудово поміщається в моїй долоні. А сріблясті металеві смужки з витонченою різьбою, що ділять її на чверті, з'єднуються вгорі внизу. Усередині скляної форми вертикально поміщені медальони і срібного сплаву, завбільшки, змій великий палець. Це провідник, пояснює Фелікс, блискака може виникати з різних джерел, але терн направляє твою силу через тебе. Ти містилище, ти провідник, ти хмара, за браком кращого визначення. Як ще, на твою думку, можна заволодіти блискавкою з блакитного неба? Ти ніколи не ловила себе на думці, що тобі легше уродувати під час шторму, але ти здатна робити це за будь-якої погоди. Я ніколи про це не думала. Пальці покулять там, де вони торкаються металевих ребер. Ні, тебе цього ніколи не вчили. Він жестом оводить схил гори. Відсутність меті контролю це не твоя провина, це провина кара. Вседень лише рухи і які вже є, заперечую я. Беруся з наростаючими емоціями, які, боюся, призведуть до ще одного незграбного удару. Кседен може контролювати і збільшувати те, що вже існує. Тому вночі він сильніший. Не буває двох однакових печатей, і ти створюєш те, чого раніше не було. Ти володієш чистою силою, яка набуває форми блискавки, бо саме так тобі зручніше її застосувати. Очевидно, кар і цього ніколи не вчив тебе. А чому він цього не робив? Я переводжу погляд із скляної кулі на Фелікса, тим часом перші пластівці снігу летять додолу. Може б я була найкращою зброю? Ні. Крива посмішка торкається його в уста. Знаючи Кара, я сказав би, що він боїться тебе до смерті, адже ти щойно забрала половину їхніх курсантів навіть без жодного плану. Ти знищила базгіат просто через довбану примку. Цього разу його сміх раджи недовірливий, аніж глузливий. Проте він, однаково, мене неприємно вражає. Я цього не робила. Мої пальці обхоплюють кулю. Це зробив Кседен. Він полював на самих віверн, без вершників, і підкладав їх мальгремові на поріг. До того ж, розкрив найбільшу темницю Наваря на прикордонних заставах ще до початку цієї вистави, погоджується Фелікс. Однак ти схилила його до того, щоб дати курсантам вибір. Тієм миті ти ородувала ним. Нашим непохитним, безкомпромісним, свавільним спадкоємцем. Я нічого такого не робила. Сила Гуде, я пересмикую плечі, коли вона вібрірує в моїх кінцівках, наростаючи до точки кипіння. Я запропонувала гуманний варіант, і він погодився зі мною. Сейден зробив це заради інших курсантів. Він зробив це для тебе, тихо каже Фелікс. Віверна, викриття, проламба з гіату, викрадення половини його вершників. Усе заради тебе. Як гадаєш, що моя асамблея хотіла ув'язнити тебе в липні? Вони бачили, хто ти така. Отож, я вважаю, ти так сам... Небезпечний для Реті, як і для Базгіату, правда? Сила не тільки в ваших печатях. Я не маю влади лише тому, що він мене кохає. Гіркий присмак страху наповнює мій рот за мить до того, як сила виривається назовні, пронизуючи мене, як батіг, але близько не спалахує, принаймні не в небі. Я розгублено кліпаю, дивлячись, насяючи кулю, а потім із захватом спостерігаю за заплетеву блискавиць, яка пробігає від місця, де мій вказівний палець впирається у металеву смужку. До купола зі сплаву всередині. За мить блискака зникає. Ні, ти сильна, і він тебе любить. А це ще гірше твоя сила надто тісно пов'язана з твоїми емоціями, зауважив Фелікс. Це допоможе. Це настаточне рішення, але поки що воно збереже усіх варетій від твого гніву. Я не розумію. Я не можу відірвати погляд від кулі, ніби крихітна блискавка може з'явитися знову будь якої миті. Руни, зображені на провіднику, вплетені для того, щоб притягувати особливу силу. Я пліві спеціально для тебе, коли ти була тут останній. але була змушена піти, перш ніж я зміг навчити тебе, як цим користуватися. Чесно кажучи, я сподівався, що тобі це не знадобиться, але, здається, карне дуже змінився за 6 років, що минуло з того часу, як я пішов. Руни, я повторюю, як папуга, дивлячись на викарбувані обриси. Так, руни. Опанована сила, сплетена для певних цілей. Він повільно видихає. Про які ти нічого не знаєш, був базгіаті. Невчать терійський рун, навіть якщо коледж, дідько його бери, був зведений на них. Гадаю, ми попросимо Трісу викладати цей предмет. З усіх членів асамблеї вона має найбільше терпіння. Переводжу погляд з куліна Фелікса. Вона висмоктує мою силу? Певним робом. Я створив її як простіший спосіб насичувати сплав силою. Він витягуватиме з тебе силу, коли та буде загрожувати непідладно вирватися назовні, або коли ти вирішиш її спрямувати. Сподіваюся, він підводить брови у невеликих контрольованих кількостях. Потренувся на цьому тижні. Ти маєш навчитися контролювати себе, Сорангел, інакше ти й далі будеш загрозу для всіх навколо. Боронь Боже, наступного разу, коли літатимеш у хмарах разом зі своїм роєм, ти втратиш самовладання. Я не загроза. Те, ким ти хочеш бути, не змінює того, ким ти є, і без відточення своїх навичок. Він бере свій рюкзак і закидає його на плечі. Ти так не навчилася починати з малого, як решта твого рою, а потім переходити до більших і важчих ударів. Ти повинна панувати основи, яких тебе ніколи не вчили. Маленькі точні удари. Маленькі пучки твої сили замість отого. От Він жестом показує на небо. Щоб там не було, ім'я даних. Я не маю часу, щоб відпрацьовувати дрібні точні удари. Мені потрібна допомога сьогодні, наполягаю я. Нам потрібно, щоб Терасус дав нам горно або обриває себе. Або з Ксетином просрали весь рух через ту примху, про яку я згадував раніше. Він насуплює обидві брови. Щось таке. Торік було набагато легше, коли все, про що мені доводилося турбуватися, зводилося до вижити самі, а не цілому континенту. Я не впоралася. Ну, стверджують, що другий рік або загортовує тебе, або ламає. Фелікс жартує з незрозумілим виразом обличчя, але в його очах явно танцюють вогники. Щодо теракуса, то він хоче бачити, як ти орудуєш силою, і не обов'язково, щоб ти робила це добре. Твоя найбільша проблема полягає в тому, щоб переконати Кседина полетіти з тобою, оскільки ризикую припустити він досі категорично ставиться до твого польоту. Кседин уже закрив це питання в липні. Він знизує плечима. Але на сьогодні ми закінчили, зустрінемось знову за тиждень, і я зможу визначити за кількістю енергії що збільшилося в цьому сплаві, тренувалася ти чи ні. Накопучу достатньо, і я надалі навчатиму тебе. А якщо я цього не зроблю, я пальцями стискаю кулю. Тоді не навчатиму, просто відказує Фелікс через плече йдучи до свого червоного мечохвіста. Я не зацікавлена втрачати час на курсантів, які не хочуть вчитися, коли є понад сотню тих, хто хоче. Земля за його спиною випалена, уцілінні брили, місця вибухи по всьому хребту. Вони всі перевертають мою увагу. Він має рацію. Я світлове шоу зі смертельними наслідками, і кілька разів я зривалася, перебуваючи поруч зі своїми друзями, поруч з Седином, перехоплює дихання. Я та загроза, якою всі вважають кседеном. Він може бути зброєю, але я стихійно лиху. І мені набридло, що всі довкола повертають через те, що я не можу зібрати своє лено докупи. Я хочу вчитися, мукаю йому вслід, що вони я повернуся. Гаразд, покаж мені. Ти в цьому впевнена, запитує міра, коли ми йдемо долиною, залитою сяйвом яскравої полні. Кожна травинка вкрита досвідним інієм, що відблизкує на нас як другоцінний камень. Впевнена – підняття відносне. Наскільки відсотків вона зводить на мене брову? Бо те, що ми збираємося зробити, що може мати доволі серйозні наслідки. Я впевнена, що тільки так ми зможемо виготовити необхідну нам зброю. Застібаю верхній гудзик льотної куртки, щоб захиститися від жовтневого холоду. Я впевнена, якщо наважимося робити те, що надумали, то повернемося максимум за два дні. Я абсолютно впевнена, що це зупинить напад грифонів на наварський застав. Але чи впевнена я, що ми зазнаємо невдачі і не станемо постійними гостями вікон текаруса? Ні. Ну, я переконана, що ксидин з божеволія, коли дізнається, що ти діла за його спиною поки ми прямуємо до наших драконів. Так, нехай, але він пробачить мені, що не зрозуміє, що ми знову повернулися до знищення Веннів. Я чиню так лише тому, що він відмовляється робити те, що належить, аби захистити мене. Лише просто, щоб ти знала, я роблю це тільки тому, що якби я велася на всі твої забаганки до кінця нашого життя, це однаково не компенсувало того, що я тобі не вірю. Мені подобається, що Кселен захищає тебе. З ним я менше хвилюся за тебе. Я трохи суму за тим часом, коли він хотів мене вбити. Принаймні, тоді він не вагався. І я роблю це лише для того, щоб ніхто з вас не загинув, втручається Бреннан, підходячи з правого боку. Прошу, глузує Міра, ти тут тільки через звання, що позначає нашивку на, на твоєму однострої. Жодна з вас не може вести переговори про продаж зброї від імені асамблеї. Ви обидві знаєте, що це може закінчитися дуже погано, так? Він засовує руки в кишені своєї льотної куртки. Чи ризики? Киваю і звертаю увагу на стрибок пульсу. Є, але така Рос хоче побачити, як я володію блискавкою. Навіть Ксейдинг казав, найбільша загроза в тому, що він хоче затримати мене, але не вбити. Якщо мені доведеться залишитися в поройміеллю, щоб мої друзі та родина були в безпеці, то нехай. Якщо Браненеміра знову повернуться з Горном, це буде чесна угода. Не соромся, зуставайся в місті, яке ти називаєш домом уже 6 років. Кидає Міра виклик Бренові, а потім знизує плечима. У будь-якому разі завжди краще за тебе володію мечем. Я повернували додому без жодної подряпини. Ні, я дивлюся на них. Вони завжди так гіркалися? Ми не будемо сваритися в цю дорогу і вже точно не зможемо продовжувати суперечки, коли доберемось туди. Це танк так досить небезпечно. Опануйте себе і припиніть гристися. Так, мамо, кепкує Міра. Мама? Що вона подумала про те, що ми троє працюємо разом? Ми всі замовкаємо, тишу порушує лише потріскуванням по морозі під нашими червиками. Чи не зарано, запитає Міра? Саме час, відповідаю, затягуючи лямк наплічника. Безумовно, додає Бреннан. Ми троє ледь помітно усміхаємося, коли доходимо до драконів. Ти впевнений, що зможеш знайти дорогу, звертаюся до Терна, коли закріплює свій наплічник на сідалищах. Я зроблю вигляд, що ти цього не запитувала. А що там з Гейль? Подаюся вперед і пристібаю пряшку сідла, здригаючись від холоду, що просочуся крізь шкіру. Вона недосяжна, але наразі спокійна. І ти обіцяєш не казати їй, доки ми не повернемося? Захапаюся за луку сідла і оглядаю долину, шукаючи будь-які сліди присутності поряд андарни. Але її ніде не видно. Вона вже полетіла, а мале голодне клейкочий, ще зівчора, коли дізналася, що воно не полетить. Тер низько присідає і зривається в небо. Земля віддаляється з кожним потужним помахом його крил, і я безглуздо затримую дихання, коли ми пролітаємо на сплячу аретію, ніби моє дихання може розбудити друзів. Діанон єдина, хто знає, що ми їдемо, і вона перекриє нас, наскільки це можливо. Але якщо я можу собі дозволити зникнути на цілий день, то не сумніваюся, що відсутність бренена хтось та й помітить. Мої щоки не міючи до того, як ми минаємо аретію, а ноги... Втрачаю чутливість, коли за кілька годин досягаємо десь Дрелора. Летіти так довго пізньої очі не для людей зі слабкими нервами. Терм продовжує летіти, сповільнюючи швидкість заради Тейни і Марбха. Минаємо Дрейтус, друге за чисельністю населення місто Кроли, на півдні і продовжуємо рух у темряву попереду. Чутливість повертається до моїх кінцівок залежно від того, як низько ми летимо і як високо підіймається сонце. Спис, срібна моя! Це не мене Теракус хоче бачити на сцені, як якусь дресировану тваринку. Прислухаюся до його порад і намагаюся якомога більше відпочивати, але мої розхитані нерви змушують мене хилитися в сідлі, коли пролітають над землею, яку я бачила лише на картинках. Бурштинові поля, готові до збору врожаю, змінюються блідими пляжами та синьо-зеленим морем, коли перша половина дня минає. Що ближче ми підлітаємо, то тугіше стискається пружина тривоги в моїх грудях. Це або найліпша ідея в моєму житті, або найгірша. Коли з'являється вата астрогрифонів, що летять просто на нас у стандартному, ву-подібному, знайомому порядку. Я однозначно вирішую, що ця подорож точно не найкраща ідея. Те, що вони менші, не означає, що вони не можуть завдати Тернові реальної шкоди своїми кігтями. Усе гаразд, вони супроводжуватимуть нас до кордину, каже мені Терн, проте в його тоні відчуваються зміни, яка свідчить, що він задоволений супроводом або швидкістю, з якою йому доводиться сповільнюватися, щоб порівнятися з ними. Вони розлітаються в сторони і котеж, який оточує на шістьох. Бачиш оту жалюгідну подобу фортеці на східному боці, на віддаленіші вершині. Запитує мій дракон, коли милитиме вздовж лінії пляжу. Я ніколи не бачила води такого кольору, ніби вона не може визначитися, вона бірюзова чи аквамаринова. Ти маєш на увазі палац, який не би світиться? Споруда являє собою розлуги, блискуче поєднання білих колон і блакитних басейнів, що каскадом спускається п'ятьма окремими терасами вниз по схилу над пляжем. Це просто сонце відбивається від білого мармуру, бурчий терн. Усе це сміховинне і незахищене. Як красиво, яка розкіш побудувати таке місце, призначене виключно для естетичної насолоди, ніяких високих стін чи опусних град. Терна має рацію. Воно абсолютно незахищене і впаде, якщо вені не вирішать захопити його, тож моє серце стискається від думки, що я ніколи не зможу жити в мирі так довго, аби жити в місті схожому на цей. Мені навіть вдається розглядати великий воровистий сад, коли ми наближаємося до набережного міста внизу. Гарифон попереду нас різко йде на посадку, терн наслідує його приклад, прикладаючи крила, наближаючись досить близько, щоб дати зрозуміти, що той йому не рівний. Припини їх шугати. Останнє, що нам потрібно, так це втрапити в халепу ще до того, як ми зможемо просити теракуса прогорна. Я не можу зарадити їх неповноцінності. У терновому тоні відчувається насмішка, однак настрій змінюється, коли ми сідаємо на доглянутому газоні перед третьою терасою палацу. Ви не будете задоволені тим, як вас приймуть. Він приземляється позаду грифона та його льотчика, який зістрибує вниз, щоб зустрити нас. Я впевнена, все буде добре. Ти надто переймаєшся. Це ми ще побачимо. Папливу знімаю на плічник, але, блін, як же боляче затрепли суглоби, коли я сповзаю попередній лапі терна, щоб стати на ноги на м'яку зелену траву. З тобою все гаразд? запитаю Міра, яка вже чекає на мене, бо вона набагато швидше. Просто біль від сидіння в одному положенні. Бо як тут спекотно. Можливо, нам варто було послати повідомлення заздалегідь? Схоже, вони й радше битимуться, ніж вестимуть переговори. Міра уважно дивиться вперед на стрістрі грифонів та їхніх льотчиків, які, попри значну нашу перевагу, погрозливо дивляться на драконів, утворюючи стіну спір'я та пузирів, аби завадити нам пройти до палацу. Вони безумовно хоробрі, треба віддати їм належне. Вормочу я, коли Бренан підходить до нас, стаючи поруч зі мною, тож я опиняюся між ним і мірою. Деякі речі ніколи не змінюються. І до того ж чекають на нас. Тихо зауважує брат, коли ми рушаємо вперед. Думаєш? запитує Міра, оглядаючи наше точні. Я зосереджую увагу на льотчиках та їхніх руках. З балконів спостерігаю не менше десятки людей, а за грифонами стоїть ще одна група, говорить Брена. Вони чекали. До того ж ніхто не скриюкає, побачивши драконів, тихо додаю я. Міра всміхається. Це точно. Ви тут обережніше словами. Текарус вимагатиме від вас чітко дотримуватися будь-якої угоди, яку ми кладемо. Він не любить коли порушують обіцянки, і тримайте щити піднятими, хоча я не впевнений, що це допоможе. закликає Бреннан, коли ми опиняємося менш, ніж за 10 метрів від льотчиків. Льотчики, можливо, не мають цілий печаті, але більшість їхніх менших магічних дарів пов'язана з роботою розуму. Тож це єдина царина, де вони мають перевагу над нами. Прийнято, Мені навіть не потрібно перевіряти щити. Вони були підняті, відколи ми покинули Ретію. Грифони дивляться на нас темними очима намистинками, коли ми наближаємося і клацать гострими дзюбами в ритмі, що нагадує молення. а грацин накланця того, праворуч від мене, змушує мене радіти, що я не розумію їхньої мови. Двоє лютчиків одягнені такі самі коричневі шкіряні куртки, які я бачила раніше на сирені, але у хлопця зліва з розколошканою бородою куртка світліша, а на комірці вишиті інші символи. Курсант, запитую, терна, так. Він робить паузу. За словами пернатих, третина їхніх рядів знайшла тут притулок. Людна академія Кліфсбейна розташована в золі. Бреннон говорить, щось кровландською його тон змінюється на різки, що трапляється в випадках, коли він показує, що його звання важливіше за ім'я. «Ми знаємо, хто ви», – перериває його спільномовою високий льотчик, що стоїть у центрі, глядаючи на і ніби оцінюючи, хто з нас становить найбільшу загрозу. Він зупиняє погляд на мої розмайочілі вітром кусі і ледь змінює поставу, прибираючи найбільш невимишену з бойових стійок. Здається, я виграла. Міра підходить ближче до мене спостерігає за ним, а її рука лежить трохи вище на руків її меча. То ти розмовляєш Наварською, зауважить Бреннан, Не кожне короліст вважає, що їхня мова єдина, якою слід розмовляти, каже дівчина зліва, її пальці барабанять по мечу. В яблучку. «Скажіть нам щось правдиве, і ми дозволимо вам зустрітися з віконтом», – каже льотчик у центрі, суплячі рудуваті брови. «Ти справедливий? Як Нора. Це здогадка, але я знаю, що маю рацію, коли його бліді очі спалаху. Отже, деякі з наших здібностей однакові, цікаво. На відміну від відвершників, ми не обвішуємо себе нашивками, де зазначаються наші здібності. Але так, я маю дар розпізнавати, коли хтось бреше, поправляє він мене. Принято, кажу я вдруге за останні п'ять хвилин. Я бляха ненавиджу, коли опиняюся в незручному становищі через власну несвіченість. Але тут ситуація інша. Архіви не були завалені томами ні про людчиків, ні про те, через що вони пройшли за останні шість років. Оскільки ви провели без запрошення, ми ставимо умови, щоб ви мали чесні намери перш ніж рушити далі. Руки курсанта зводяться над кинджалами, а міра береться за руків'я свого меча. Ми за крок від того, щоб витягнути зброю, і ми всі це знаємо. Я тут, щоб продемонструвати своє вміння уродувати блискавкою на прохання вашого віконта про допомогу. З цього й почнемо. Льотчик схиляє голову на бік, а потім киває, дивлячись на Бренна. Я тут, щоб укласти угоду про ваше горно в обмін на зброю, заявляє Бреннен. Той киває погляд на міру. Гаразд, вона зітхає. Зробиш один необачний рух у бік моєї сестри, і я випатраю тебе як рибу. Це стосується кожного в цьому місті. Ну хіба не чесно? Мої уста злегка розтулюються, коли я скоса поглядаю на сестру. Чорт забирай, Міро, бурчить Бреннен. Льочик широко щириться. Я таке поважаю. Він дивиться на гарифона над собою, і тріо розступається, відкриваючи постать, що стоїть просто за нами, чекаючи на нас. Постать чоловіка повністю одягнена в чорну. Його щилипа відвисає, рука відбивається з боків, а його гарне обличчя... Ну, він не дивився на мене з таким гнівом відтоді, як дізнався про моє прізвище на парапеті ще тоді, коли хотів мене вбити. Гадаю, я повинна бути обережна з тим, що прошу, бо я в цілковитому лені. Ти не там, де я тебе залишив, вайлють.